היפופוטם! אנו מגישים לכם נוח איש קריאות, סיפורו המופלא של איש אחד. בוקר אחד טייל נוח בגן הציבורי כשלפתע ראו עיניו חתולה יפהפייה. יפה. חתול יפהפייה. חתול יפהפייה. שלום חמודי, רוצה לשחק? קרא נוח כשלפתע נשמע קול. עזוב אותו, וורסי! כן, זו הייתה קולה של סיבית הזדרכת וחתולה. חתול! חתולה, חתול שלה. אה. <אח> <אח> <אח> אבל אם אתה רוצה, יש לי גורין למסירה! אצי הסיבית. בטח שאני רוצה. אז <אח> <אח> <אח> מה זה? גורי, אני מסירה, למה אתה לא תופס כלום? נוח ראה ששום דבר לא יצא מסיבית וחתולה אבל זה חתול! לא, זה חתול שלה! הוא דפוק קצת נוח החליט שהגיע הזמן שגם לא תהיה חיית מחמד ולכן החליט ללכת לחנות החיות של שלמה מה שלמה? שאל שלמה. מה נוח? מה <ענה> נוח? אני רוצה לקנות דגי מחמד. דגים? איזה דג תרצה? יש לי דגי זהב, גופים, זערונים. שים לי שניים מכל סוף. ביקש נוח. בבקשה, נביא אתה גם רוצה? נוח התבלבל. בול בול בול בול בול בול בול. סליחה? <laughs> נביא, אם אתה קונה זערונים, אתה מקבל גם נביא. נביא? למה זה טוב? הוא מנקה לך את האקווריום מבפנים. נביא קטן? נביא אמיתי, בגודל טבעי. שלמה לקח את נוח והובילוהו לאקווריום, ובתוכו היה דחוס בלחץ רב, נביא. מה זה? הוא מרוך עם עיניים פתוחות. טוב, זאת לא הסביבה הטבעית שלו. הוא חי. מלמל נוח. בטח, אתה רואה את הבועות? הוא זז נורא לאט, זה נביא אמיתי חביבי, היזהר מחיקויים. אמר שלמה בעודו מצביע על טוביה צפיר שעמד בפינת החדר ועשה חיקוי של דג. אתה רואה? היזהרו מחיקויים. מה הוא אוכל? מטוביה הוא אוכל הכל, אמרה. <אח> אה, מותקה. אתה יכול להמציא לו איזה שם שאתה רוצה. השניים ניגשו לסגור חשבון. שמעת מה הוא אמר? אז מה היה לנו שם? צייפנים, זערונים, נביא. אתה רוצה גם אביזרים? איזה יש? צוללן קטן מפלסטיק לדגים, וקוטלו מזבח מפלסטיק לנביא. אה. נוח שילם ויצא את החנות, בביתו התקין את האקווריום. את האקווריום. הנה הדגים, והנה הצוללן, והנה הנביא. תיכנס. <coughs> נו, תיכנס כבר, תיכנס. תיכנס כבר! כשלפתע נשמע קול קורא, אש גדולה תבוא על ביתך! מה זה? הקול חזר ואמר, החמור הקטן שלך יידרס! מה אתה רוצה? וקרוב תלד בן זכר! מה זה, עבדו עליי? נתנו לי נביא דפוק! מה חושבים שאני טיפש בו? אמר מוח בעודו... מה? בועלה, בועלה גם אתה! אמר נוח, נוח, לא מוח. בעודו מחייג לחנות החיות. מה שלמה? הלו! אני קניתי אצלך לפני דקה דגים ונביא, ועכשיו הוא אומר לי כל מיני דברים. אה, זה טבעי שהוא מנקה אז הוא גם נותן נבואות. אל תיקח את זה ללב, זה נורמלי. ביי. נוח נשאר בודד עם הנביא המלקק שלו. מגפת שחפת תבוא בעיירה. נוח, מה סמי? שאל סמי חברו הטוב של נוח. אל תשאל, קניתי אקווריום חדש. ומה זה האיש עם הזקן בתוכו? זה נביא, הוא חלק מהאקווריום. ובטחה הקטנה... תעסוק בזנונים. מה הוא אמר עליי? תאגה, תאגה. הוא רק נותן נבואות, הוא לא שומע כלום. אשתך הפיסחת, תשקע במצולות האוקיינוס. בוא נראה כמה זמן הוא יכול להמשיך. וכך ישבו להם השניים והאזינו לנבואות כל אותו הלילה. בקרוב תלד בן זכר. אה, כבר אמרת את זה. הלילה חלף והבוקר הגיע. אה! מה שלמה? הלו, אני גניתי אצלך נביא אתמול. כן? קמתי בבוקר והוא מת. אתה בטוח. הוא צף על הגב עם עיניים פתוחות. רגע, רגע, הוא השאיר מכתב. נוח פתח את הפתק כשהוא נח על בטן הנביא. אשתך פיסחת תשקע באוקיינוס. אולי האכלת אותו יותר מדי? מה פתאום? חכה רגע, אני בודק במדריך של החברה. כן, נראה שהוא ניבא את עצמו למוות, זה נקרא אוברנובי. נוח עובד העצות שעל. מה, אני צריך לקבור אותו עכשיו? שנייה. לא, הוא כבר יעלה בשערה השמיימה. שערה? כן, תוך כמה דקות זה יקרה עם אש ותימרות עשן. אם לא, אז תוריד אותו באסלה. הנה, הנה, היה משהו נראה לי. כן, הם לקחו אותו. אל תדאג נוח, מפצה אותך בחיה אחרת. רוצה גורים של חתול? לא, לא, לא, לא, לא, רוצה יותר חיות. למה? תוכל לבנות חדר מגורים. נוח, נוח, נוח, נוח, נוח, נוח, נוח, נוח. הגשנו נוח איש קריות. סיפורו המכלל, שימשיכו.